ware voogdheidskap. Abu Huraira radul Anhu vertel dat die boodskaper van Allah sallallahu alaihi wasslam gesê het die imam is verantwoordelik en die muaddien is toevertrouw. Wa Allah, leid die imams en vergewe die muaddiens.